27. Було б розумніше і легше для Мішина. Залишити насос перед тим, як відвідити батька, але вся суть того, що він його приніс, полягла в тому, щоб старий побачив його з вантажем. Тож він попрямував до теплиць і до тієї самої станції вирощування, на якій працював його дід, а ймовірно його прадід. Минувши квасолю, і лози, чорниці, і кабачки, і картоплю. У кукурудзяному полі, яке здавалося готовим до збору врожаю, він знайшов свого старого на колінах, який виглядав так, як Мішин завжди його пам'ятав. З маленькою лопаткою обробляв ґрунт, руками вибирав бур'яни, як за звичкою, так само, як дівчина може безперервно закручувати пальці у волоссі, навіть не усвідомлюючи, що вона це робить. Батько. Його старий батько повернув голову вбік, піт блищав на його чолі під спекою ламп для освітлення рослин. На мить з'явилася посмішка, яка швидко зникла. Напівбрат Мішана, Райлі, з'явився з, з -за дальнього ряду кукурудзи, маленький 12-річний двійник свого батька, з руками вкритими брудом. Він швидше привітався, вигукнувши Мішан, і поспішив підвестися. «Кукурудза виглядає добре», – сказав Мішан. Він буклав руку на перила, вага насоса тиснула на спину і простягнув руку, щоб зігнутий лист великим пальцем. Булое. До збору врожаю залишалося кілька тижнів, і запах відразу ж повернув його в минуле. Він побачив комаху, що бігла по стеблу, і вбив паразита вправним щіпком. «Що ти мені приніс?» – верещав його молодший брат. Мішин засміявся і погладив теме волосся брата, подарунок від матері хлопчика. «Вибач, брате, цього разу вони мене завантажили». Він трохи повернувся, щоб Райлі і його батько могли бачити. Його брат ступив на найнижчу перекладину і нахилився, щоб краще бачити. «Чому б тобі не поставити це на хвилинку?» – запитав батько. Він плеснув у долоні, щоб дорогоцінний ґрунт залишився на правильній стороні паркану, а потім простягнув руку і потиснув мішина. Ти добре виглядаєш? Ти теж, тату. Мішин випнув би груди і випростався, якби це не означало, що він перекинеться назад під вагою насоса. То що це я чую про те, що їдальні починає вирощувати власні паротки? Його батько буркнув і похитав головою. З того, що я чув ще й кукурудзу, ще більше клятого постачання. Він тиснув пальцем у груди мішина. «Це впливає на вас, хлопці, знаєте?» Його батько мав на увазі носіїв, і в його голові відчувався тон, ніби він уже казав йому про це. Цей тон був завжди. Райлі потягнув Мішина за комбінезон і попросив дати йому ніж. Мішин висунув леза з піху і простягнув його, дивлячись на батька. Між ними запала тиша. Батько виглядав старшим. Його шкіра мала колір промасленого дерева, нездоровий темний відтінок від занадто довгої роботи під лампами для вирощування рослин. Це називалося засмагою, і завдяки їй фермера можна було підмітити за два поверхи. Від ламп над головою випромінювалося інтенсивне тепло, і гнів, який Мішин відчував, коли був далеко від дому, перетворився на порожній смуток. Можна було відчути простір, який залишала порожнім його мати. Це нагадувало Мішен про те, чого коштувало його народження. Більше шкода було його старого з пошкодженою шкірою і темними плямами на носі від років знущань. Це були ознаки всіх тих, хто в зеленому одязі працював на землі, трудячись серед мертвих бункерів. Мішин згадав свій перший чіткий спогад із дитинства. Він тримав у руках маленьку лопатку, яка в ті часи здавалася йому гігантською лопатою. Він грався між рядами кукурудзи, перекопуючи землю, наслідуючи свого батька, коли той раптово схопив його за зап'ястя. «Не копай там!» – сказав батько різким тоном. Це було ще до того, як Мішин побачив свою першу похоронну церемонію до того, як він сам побачив, що лишало під насінням. Після того дня він навчився помічати гробки, де ґрунт був темнішим від того, що його порушували. «Я бачу, вони змушують тебе виконувати важку роботу», сказав батько, порушивши тишу. Він пропустив, що вантаж, який ніс Мішин, був призначений диспетчером. Мішин не виправив його. «Вони дозволяють нам нести те, що ми можемо витримати», сказав він. Старші носій розносять пошту. Кожен з нас несе те, що може». «Я пам'ятаю, коли вперше вийшов із ціні», – сказав його батько. Він примружився, витер лоб і кивнув у бік черри. «Застряг із картопли, поки мій колега повернувся до збору чорниць. в кошик, один для нього». Тільки не знову. Мішен спостерігав, як Райлі перевіряв кінчик ножа подушечкою пальця. Він простягнув руку, щоб забрати лезо, але брат відвернувся від нього. «Старші носії отримують обов'язки по доставці пошти, тому що вони можуть виконувати ці обов'язки» пояснив його батько. «Ти не знаєш, про що говориш», – сказав Мішин, і смуток зник, а гнів повернувся. «Старі носії мають хворі коліна, тому ми отримуємо важкі вантажі. Крім того, моя премія залежить від ваги і часу, який я витрачаю, тому я не проти». «О, так», – батько махнув рукою в бік ніг Мішина. «Вони платять тобі преміями, а ти платиш їм своїми колінами». Мішин відчув, як його щоки напружилися, відчув печіння від шраму на шиї. Я лише кажу, синку, що чим старшим ти стаєш і чим більше у тебе стажу, тим більше ти зможеш вибирати, які ряди копати. Ось і все. Я хочу, щоб ти дбав про себе. Я дбаю про себе, тату. Райлі піднявся, сів на верхню перекладину і посміхнувся своєму відображенню на ножі. У хлопчика вже з'явилася смуга веснянок на носі, початок засмаги фермера. Пошкоджене тіло від пошкодженого тіла. Батько, як і син. І Мішин легко міг уявити Райлі, через кілька років по той бік перекладене дорослим з власною дитиною. Це змусило його подякувати долі за те, що він вибрався з ферми і знайшов роботу, яку не брав додому щовечора під нігтями. «Ти будеш обідати з нами?» – запитав батько, мабуть, відчувши, що відштовхує Мішина. «І якщо ти не проти?» – відповів Мішин. Він відчув докори сумління, що батько очікував нагодувати його, але був вдячний, що не довелося просити. А якщо він не завітає до мачихи, то це образить її почуття. Але після цього я мушу бігти. У мене сьогодні ввечері М -м -м, доставка. Батько нахмурився. Але ти матимеш час побачитися з Еллі, правда? Вона постійно про тебе питає. Хлопці тут стоять у черзі, щоб подружитися з цією дівчиною, якщо ти змусиш її чекати. Мішин витер обличчя, щоб приховати свої емоції. Еллі була чудовою подругою, його першим і найкоротшим романом. Але одружитися з нею означало б одружитися з фермами, повернутися додому, жити серед похованих мертвих. «Напевно, цього разу ні», – сказав він. Йому було прикро це визнавати. «Гаразд. Ну, йди віднеси це. Не марнуй свою премію, сидячи тут і базікаючи з нами». Розчарування в голосі старого було гарячішим за світло і не так легко приховати. «Побачимося в їдальні за півгодини». Він простягнув руку, ще раз взяв сина за руку і стиснув її. Радий тебе бачити, синку. Взаємно. Мішин потиснув у руку батькові, а потім плескав долонями над ямою, щоб струсити бруд. Райлі неохоче віддав ніж, і Мішин всунув його в піхви. Він застебнув застібку навколо ручки, думаючи про те, як він може його використати цієї ночі. Він на мить замислився, чи не попередити батька, чи не сказати йому і Райлі залишитися в будинку до ранку і не виходити на вулицю. Але він промовчав. Поплескав брата по плечу і попрямував до насосної кімнати в кінці коридору. Проходячи між рядами садівників і збирачів, він думав про фермерів, які продають власні овочі в імпровізованих кіосках і перемелюють власне борошно. Він думав про їдальню, яка вирощує власні паростки і кукурудзу. Він думав про нещодавно виявлені плани перенести щось важке з одного майданчика на інший бік без залучення вантажників. Кожен намагався подбати про себе на випадок, якщо насильство повернеться. Мішен відчував, як це назріває. Підозру і недовіру, як будуються стіни, кожен намагався стати трохи менш залежним від інших, готуючись до неминучого, ховаючись. Він послабив ремені на рюкзаку, наближаючись до насосної, і щось небезпечне спало йому на думку. Откровення. Якщо всі намагалися дістатися туди, де вони не потребували один одного, як саме це мало допомогти йому всім уживатися?